Berrienten zurekin Pantzo Irigarai, Madri lehen ausipetuak ez dira presondegira joanen. Hori atzoko ustegabea, Prokuradoria eta Defensa, Ador Semandira, presondegiri gabeko kondena baten finkatzeko, e, referan, eien kontrakoa kusapena, konartu behar izan dituzte, epaituek, Fernando Barrena, hoetarik baten zuelendogu. Arrangurak Sibiroko sei ur-zentralak kudeatzen dituen semen susitatearen zata, arrangurak jaz lehenik ur-eskashagatik, eta bestalde argiaren merkatuak kanbiatzen ari delakotz. Denek ezagutzen dugu Telesforo de Monson izena, atik unen anaiarena, Isidro de Monsonena gutiago agian, arkitektua izanazen hau eta unen lanetaz, bada erakusketa bat, doni manelo izunen, gau gratian, mintzaldi bat ere, janideartek orkestuko daukona. Arua lehenik zurekin katelin. Mementeko ameka gradoko temperatura parnek aldeuntan eurria azkarrak goizuntan, bekanduko diren akaratxalde untan, eta aizia azkarra ere goizuntako, berroita hamar kilometro lenean, temperatura gorenak ama bi hamalau gradoren inguruan gaurko. Horro marten aizpea brisketa eta ezkerra berzaleko beste egoita mairu presunek, ez dute presunegi kondenarik ukanen Madrileko hauzian prokuradoriarekin akordio batetara teldu dira defentsako abokatak eta ez dira espetxerat joanen urte baterdi bi urte harteko kondenak adostu dituzte eta horrekin ez dira behaz kartzelaratuak izanen erramezala 8 amost hauzipetuek akusapenak onartu behar izan dituzte, aitortu Legeriren kontra egin notela, una Fernandoen una Fernando Baaren izak Maileko ausitigitik batean anziana. Akorde hoek helburua du ba, enkauzatutako inor kartzelara eh, esezpetxera ez bueltatzea. Helburuhau lortu eginda da eta orain guren nahi... baleagarria gertatzea, eh, salbopenezko legedien aplikazioaren eh, amaiera lehenbaen etorri da iteratuek onartu dute etari lagundu izana biktimeri egin kaltea aitortu dute eta uko egin diete indarkeriarekin lotugitate eri ostegun goizuntan ausositeratzek gehi diago erganena dute akor diurttez, konentsageko bat egite maiitute Donostian. Atxik begituz giristino edo kristaau kolektiboak kantolatzen du bakearen beila gaualdi bat gaurrattzan eta hoi amikuzen makxutako el izan zorziak eta erditan oto zekantu, gogo eta ebanjaluaren bida zekinen da eta leko kotasunak ere bake bideaz, entzunen dira gauk zorsiketak ditan marxutan. Egaztien gripa edo birusa abere xanotasun kontseilo nazional abiltzen da gaur palixen eta ergana da, akitaniako ahate eta antzara gizten askuntza guzien desigiteko proposamena egitena lukeela zorzi departamendu unkiak laizke Dominik Gresiet eskualde kolaborantza gambararen presidentaren jardokipena, hori deliberatzen balitz, ulibat bazuka batekin liltzia bezala laikela diakinez ez duela eritasun horrek diakutsatzen al, zentzuri gabek Neurria laikeela, gainera, euro gostako duela eta beste aterabideak bilatu behar dirila. Laborantzioa ministri dizak bihar jakinara ziko du, zer trenkatzen duen, gai horri luturik beste egaztin biru sabatatsemana izan da atzo, biharnoko horren errian, e berroita amabia ate, unkitzen dituenaka. Amien iriko gudior enpresako zorsi langile hoi bi urte preso eta horietan behatzi hilabete fermurat kondenatuak izan dira beren binagusi baitu zituzte lakoan lab euskal sindikatek bere elkartasuna erakusten daie epaik eta hau eskandala hutsa dela enpresak legez kanpo estendituztenak zainduak direla eta demorabelian sindikalistak eta langileak preso emanak lab sindikatak bere sustengoak erzendeie eta kolektibok eburukatzen Dehitzan ditu, langile guziak Eta siberuan sei ur zentrala badira 6 en artian berroita ama 2 bi mila bizitzaledan iribaten argia egiten aldute Eta egiten dute, larraine eta xantagrazen dira zentrala nagusiak Eta bestiak banatzen dira maule, bildoze eta xarriko tapen artian Diaz argi gutiago eginda, euri guti egindu alakos maite lopai Shibio Kuhur-Centralak sem isenadian sosietatiek joanazten dutu habosenaka. Hamak langileak lan egiten die, eta azken urteetan lanak beresiki jamanik izandia yuhaitzandian dien aranien kurigiak laguntzeko. Bimila hamabosteko urtea txara izanda, eta ehuneko hogeez apaltu da argi indar eko izpena. Arazua, sei hilabetez estialakazik ebiik egin. Claude Recalt chez McColl Anglia. Mei, auch deine uh, Hannische Sekretärobus uh, Jan steht uh, steilasieose de holt subebik uh, bi haniguken. Du kannst du genau äh heute anstützen. Da heute an die subebik da mechaniker paket, -a -paket -a in äh uh, uh, Arrenkisu maitea gertzen dia bestalde argian merkatiek kamiatzen ai beita eta bujetak tinkatzen birizi klode alta. Argian merkatiia duzu kamiatu? Uh, mhm. Uh, orin argi merkatiia leheneko funtzionamendiazun uh, zuen mundaturuet orin uh, kilowatak egin ki douses eta zisen important uh, kontratu hartu aitza maginen. Weil ist da railing tut zu. Orin total über die le gauten mesala hurige <inaudible> es hurige desel hurig. Die süge production ni a circulationnel et un rein budget a gauchaser a pasen Bistalde Europac galtegu tindu argian mercatiena sabaltzia konkurrentiai eta horrek hausten ahaluke schein monopoloa. Bedatxian jakinen die gobernoak zer erabakitzen dian. Eta jakin bimilata amazazpian ehun urte egin ditola ligin altxatu zen lehen ur -centralak. Gau frantzez parlamentuan orkestua izanenda lege eskede bat izkunza gutituetaz ekologista eta sozialista aldeko amasei deputatuek egiten dute probosamena eta horren arabera, tokiko kolektibitatek, murritzi sistiman alidiren eskolen dilustatzeko baimena balukete ala diobez lege probosamenak, Euskal Konferazioak duda hondiak ditu, lege eskede ori bururaino ere manena izaiten halko denik eta naia luke naiaago gobernuak berak, presententade dean hizkuntza gutzisueri buruzko lege proamen bat. <totipasen> Bai honan, Espainiako karrika horren batez etxia atzo, alainan, saku susmagari bat ikutsia zuten, gixo liseo profesionalaren aitzinian pausatua, zikin untzi baten ondoan, desminatzaileak dinarazi dira, debaldetan, zakoa utxazen, horremana zikin edo ondarkin biltzailek eraman zezaten. Eta Euskal hiru iru radar gehiago izanen dira, autuen salutasuna, bisentzutan hartuko dutenak. Horiek, lu, so, loizune eta urgunakoak izanen dira, horai arte bakarrik eskualde batetan hartzen zuten, eta urte gilaren ogoita bostetik oiti, bialde eta rata dira radar horiek. Urketan ere bada jada bat olakoak zomait olakoa demorauntan, beraz kasu, prefeturak du berri hori jakinarazi atzoa. Isidro de Monzon sormen berezibat Euskal Herrian. Izen hortako erakusketa bat ikus ditaike, doni bane luizunen, urtarrilaren amazazpiarte. Isidro de Monzon arkitektuazen, bergarakoa, Ipar Euskal Herrian utzidu bere azterna edo errestua, idurgoita amost eta largoita amost, arte, edo largoita amost, arte hortan. Telesforo de Monzon idazle politikariaren anai da, bere lan geienak xaran, doni aitzen eta senperen egiten eginak ditu, venezuelan ere berarana orkestu aurkitzen uh, da, Berak, hartzeinen eraikuntzak, bordak izan zituen, inspirazioa ditugin ausi, eta nortasun tradizionala hondiko etxe modernuak eraiki zituen. Bere etxe geienak, lagun mendiare begira egin zituen. Jean Hidia, erakusketaren Dira Gira a apalak. Uh, gutiz gehenak, dira zabalak uh, teilatu dioko batzuet bat ituzte biskat basri batean bordek bezala. Eh? Baita ere dira biskat uh, denak egoiteko gelak dira iduzkia buruz Eta uh, eta batziak edo, dira oso sindleak ahitzekin. Ahitzak bat dira uh, txioetan. Uh, Odia zuen beti uh, batziak sindleak berdute izan bakarik Arboladatzu eta iatzeatzu eta hori askida. Egin zituen arkitektu estudioak belgikan eta hor gero gerlaet horizen, goita amaseian uh, gerla eta hor izan da gu dadi. eta gero Humbertozako Venezuela da. Hainitz urte egonda karrakazen eta han ere eraiki editu etxeak. Hala, esizgo de monzonen, arkitekturalan eta zerakusketa, doni bere loizonen, eta gaur, Joxe bat atxotegik, mintzaldi bat, eleskainiko du. Urruñan, esizgo de monzonen keraiki asken etxetarik bartean bizida Joxe bat atxotegik, doni bere loizonen, rotan da gelantxeiontan eginen du bere mintsaldia. Euskal Emastearen presentzia aro modernuan, Masei eta Mazazpigaren mendeetan, gaiortaz ere bada mintzaldi bat egun, baionako Euskal Museuan, Joxe Antonio Aspiazui historiolariak eginen duena atxaldeko seiak eta euskaraz da Francesesko bat bateko itzulpenarekin Familia baten ondatzen du amama filmak baserriaren eta karrikaren arteko gatazka, tradizioaren eta bizitzeko manera berrian aldeko talkak, egun hauetan ikus gai da filma hori Iper Euskal Herrikoa inbat sinema geletan intzaketa Familian norbait jaiotzen den bakoitzean Suaitz bat landatzeko ohitura dugu. Doinu nui lunak musika tristea plano luzeak erabiltzen ditu Aserraldunak Amama filman. Baserria familia bat da, mendeetan zehar tradizioak belaunaldiz belaunaldi edatu dituena, aitaren presentzia pizuarekin neork kontra egiterik ezzuena. Tomas eta Isabelen hiru seme alabak mundu zaharraren eta berriaren arteko borroka hortan bizi dira. Tradizio seme zaharrenak hartu behar bazuen baserriaren segida, ez da alagertatzen eta amaia da laborantzan gelditzen dena, bainan baserria eta sorkuntzaren munduan bizi nahi duena. Zauri handiak sortzen dira, komunikazio eskasa eta guzi horren lekuko da amama. -ama. Donostiako zinemaldian izan zen estrenatua eta gerostik munduko festival desberdinetan ikusia izan da. Ipar Euskal Herrian, Atalant eta Euskal Kulturerakundeari esker rentxeatzen dira zinemagela desberdinetan edatzen eta egun hauetan ikus gaidu beraz Urruñan, Miarritzen, Doni Baneloitzunen eta Baionan. Barda zen gunan gaurraan menagittzen izanen delarik eta preseski goizbiriko gomita gozutan hasigaltu da ha mama filmoren egilea izanen dugu. Kiollak futbola Espainiako Ergiaren kopa finalazozian itzuliko partidak barda, da, Bilboko atzitikek bilargialen irabazi bat eta huts saikatzen da finala laurdenentzat altik ebarrek joaneko partidan bezala hiru bigaldu du Lapal ho mezen kontra. Eibartu, kopa honttari kanpo gelditzen da, eta atzo ariitzaran buru muuguszian ezagutua den softwarelarik egin du txotxo eai beita, beaz saharnotegian e, sasoina abiatu duela. Go ezagara beria. Maialen Lujamio eta Amel Charceliusek ere bertxu bat kantatu dakote, jakin ere elduden larun martian, lekun bergin eginen dutela Nafarroako sarnotegien edikitzeko ekitaldia. Goizberri saioarekin segitzeko tenoria oraizuekin, Kristof eta Batit nazioarteko berrietan, libratu dituzte iranen baitu amarr soldado estadu batu harrak. Te erango uretan sartu ziren bigerlauntziak aske ditu beraz Iranek, gertakaria nahi gabe iragandela egiaztatu ondoan, pentagonoak eipatu panabaten gatik navigazio sisteman. teman. Koweit eta bazein eratzoatzi nuntziak, hori ontzat emandu oraini Iranek, eta atzo, uh, Iranek bai duenez eta ejanduenez, atxirotu lagunak fite askatu behar zituz dela konpontzeko lanetan ari zirela gehitu du. Eta azken horreduko bat Turkian, PKK aldeherriak komunitaldegi batentzat kontrako atentatua burutu du. Grutu behiluke, behiluke bost hil eta ogoita emaretzi kolpatu, autobat zapartarazi dukete, bihil ondorio status eta ondorio zer hori den batek beste hiru jende hilditu zinak irian, PKKaren gain beraz ezartzen dute atendatu horren ardura, Turkiako prentsak edatu agiri baten bidez. Eta atzu Europak Turkiaz sigortu zuen DTP alderdi kurdua legez kamporatziagatik. Prezeski PKK talde irautzailearekin loturik izaitia leporaturik. Konstituzionalak legez kampo utzi zuen DTP alder Diadola. sei urte eta bost urtez politikan hartziaa debekatu zien alderdiko hogeita hamazazpi parlamentarier eta orain aldiz Europako giza eskubide auzitegiak Turkiaak gaztigatu du argudiaturik auzitegi konstituzionalak, ezuela zuela aurkestu aurkeztu alderdia legez kanpo usteko. Hortaz gain Estrasburgok azpimarratu du DTP alderdiak hala egin zuela kurduen nausia bide bakitzueetatik konpontzeko orain hiru ilabeteko epia Turkiak deiegiteko. Eta bedaren, iruhil gauhuntan Indonesian bomba bat zapartatu onduan. Hau ere, kasik azken hor dukua gauhuntan gehtatu baita, setasun guti beraz, Jakarta Jirinagusiaren zentruan iragandela, leherketa dio eta bestaletiroak entzunik izan dira, ostatu baten eintzinean pulizia ahmatuak arat urbiltziarek